Grăbește-te să vii la mine în Nicopoli, căci deci acolo m-am hotărât să iernez. Ai grijă de lăjuitorul Zena și Apolo, să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca și ai noștri să se deprinde să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Toți cei ce sunt cu mine trimet sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credințe. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Acesta este sfârșitul epistolei lui Pavel către Tit.